Fatin asdalah Hadith kitab Allah, wa khairah Hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washara al-amori mukhdhasatuh, wa kul wa kula mukhdhasat bid'ah, wa kula bid'ahin zallalah, wa kula Alhamdulillah sekali lagi marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita mengikuti sambungan daripada uh, kuliah uh, tafsir as-sa'di yang uh, malam ini sudah masuk ke siri yang keempat dan uh, insyaallah kita akan membicarakan uh, ayat yang keenam kita akan bermula daripada ayat yang keenam daripada surah al-fatihah daripada tafsir al-syekh al-allamah Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala muslimin muslimat uh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشد دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة الحق والعمل به. فهدينا إلى الصراط، وهدينا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك وهذا الصراط المستقيم هو الصرا... الصراط الذين أنعمت عليهم كتاب الشيخ العلامة Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'diq Rahimahullahu Ta'ala Ihdinas siratal mustaqim Artinya Tunjukkan kami Dan pimpin kami Perkataan Ihdina di sini Boleh diterjemahkan dengan Makna dullana Tunjukkan Ihdi tunjukkan Wa arshidana Maksudnya pimpin kami wafiqana daripada perkataan wafiq ini uh, perkataan yang biasa kita pakai, atau taufiq maksud taufiq ini boleh kita terjemahkan dengan uh, perkenan uh, wafiqna ila sirat ataupun dorongkan, uh, dorongkan dan perkenankan kami kepada jalan al-sirati al-mustaqim uh, maksud al-sirati al-mustaqim Maksud As-sirat al al-mustaqim Ialah jalan Yang jelas Yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Syurganya Jadi, dalam bahasa Arab ni ada sebenarnya ada banyak perkataan yang hampir sama dengan perkataan Sirat ni. Ada perkataan Sirat, ada perkataan Syariah, ada perkataan uh, Tariq. Uh, jadi, uh, penggunaan perkataan al Sirat di sini adalah uh, memang uh, khusus kepada suatu jalan yang besar. Jalan yang besar dan lurus. Jalan yang jelas jalan ni kan macam-macam ada jalan yang besar macam highway contohnya lebuh raya satu jalan yang besar dan jelas ada jalan mungkin kita kata dengan jalan uh, lorong ataupun jalan kampung jalan yang lebih kecil dan ada yang jalan yang lebih kecil lagi daripada tu yang dipanggil dengan denai-denai misalnya itu jalan-jalan yang mungkin uh, uh, tidak dijaga ataupun ditumbuhi, ditumbuhi oleh pokok-pokok sem ataupun semak samun Ha, jadi penggunaan perkataan asirat di sini memang spesifik kepada uh, makna jalan yang jelas al-tariqu al-wadihu uh, al-mustaqim jalan yang jelas lurus pula ha, jadi jalan satu kita kata macam kalau highway tu jalan yang besar dan lurus, tidak ada bengkang-bengkok lurus terus kepada matlamat ataupun tujuan yang ingin dituju jadi, di sini kita minta kepada Allah SWT, tunjukkan kami, pimpin kami, lorongkan kami ke jalan yang lurus. iaitulah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah SWT dan juga syurganya. وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِيْ وَالْعَمَلُ بِهِ Jadi, ini makna secara hakikinya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah... Dengan cara kita mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Mengetahui kebenaran, maksudnya berilmu dan juga beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian kata Syekh Fahdina ilasiratul, tunjukkan kami ke jalan. Tunjukkan kami ke jalan. Wahdina fi siratul dan tunjukkan kami uh, Ataupun kita boleh terjemahkan fadlina ilas sirat ini sebagai tunjukkan kami kepada jalan wahdina fis sirat dan tunjukkan kami uh, di jalan tunjukkan kami ke jalan dan tunjukkan kami di jalan fa alhidayatu ilas sirati luzu hudin alislam wa tarku ma siwa hu min aladyan apa maksud Tunjukkan kami ke jalan, maksudnya ialah tunjukkan kami uh, kepada jalan, maksud tunjukkan kami kepada jalan ialah uh, Luzum dinil Islam, melazimi agama Islam, istiqamah di atas jalan Islam Dan meninggalkan apa-apa selain daripada Islam, agama-agama lain Tajarrut, membesihkan diri Uh, membuang daripada diri kita apa-apa yang bukan daripada Islam. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjukkan kita kepada Islam, tunjukkan kita jalan untuk uh, melazimi istiqamah di atas jalan Islam dan meninggalkan apa-apa yang bukan daripada Islam. Dan maksud al hidayah tu filsirak hidayah. Pada jalan itu li jami ilman wa Bila kita katakan hidayah pada jalan itu uh, Merangkumi ke semua bentuk hidayah Merangkumi hidayah Merangkumi hidayah kepada uh, Semua perincian agama Semua perincian uh, Yang terdapat di dalam agama Sama ada uh, Dalam bentuk ilmu Sama ada secara teori ataupun secara praktikal, secara amalan ha, maka kerana itu kalau kita tengok di sini perkataan ihdina di sini di sini disebut ihdina as-sirata tidak ada perkataan ila ihdina ila sirati ataupun tidak ada perkataan fi ihdina fis-sirati ha, tetapi di dalam tafsiran ini dibawakan makna ihdina ila sirati dan juga ihdina fis-sirati ini kerana, ini dipanggil uh, perkataan ihdina di sini, ihdi di sini uh, tak apa ghairu muta'addin. Maksudnya, tidak menggunakan uh, huruf jar. Ataupun tidak menggunakan uh, kata sendi. Ataupun kita katakan, ihdina di sini, yata'adda binafsihi. Uh, dia perkataan ihdina ataupun hidayah di sini tidak menggunakan kata sendi, tetapi hidayah uh, Uh, dia, ber, dia cukup dengan perkataannya sendiri. Apa kesannya dari segi makna apabila uh, apa yang disebutkan dengan ya ta'adda binafsih di sini ihdina as tanpa menggunakan kata sendi ila ataupun fi maka ia memberi makna hidayah yang mutlak. Hidayah yang mutlak. Jadi sebenarnya yang kita sebut ataupun kita baca di dalam surah al-Fatihah ini tunjukkan kami jalan yang lurus ini adalah Uh, hidayah yang mutlak hidayah yang mutlak maka kerana itu tidak kira hidayah itu adalah hidayah sebelum sampai kepada jalan yang lurus bermula daripada titik menggerakkan hati kita, kehendak kita, iradah kita ataupun uh, digerakkan, di, dibukakan jalan untuk pergi kepada jalan yang lurus ataupun berada di atas jalan yang lurus ataupun berada di atas jalan yang lurus dan beristiqamah di atas jalan tersebut seperti mana yang ditafsirkan dengan makna al-hidayatu ila sirati melazimi agam Islam ini dan juga apabila tidak menggunakan kata sendi ila ataupun fi maka dia termasuk secara automatik dia termasuk di ter, termasuk di dalam uh, makna dan terkandung makna itu terkandung makna itu uh, maka termasuk juga hidayah pada setiap perincian agama uh, jadi kita nak uh, jelaskan di sini nak tekankan di sini kesan daripada makna kenapa Allah sebut ihdinas siratal mustaqim bukan ihdina ila ataupun ihdina fi Ataupun ihdina bisirat. Dengan ba ataupun ala Dengan huruf jar yang lain. Tetapi tidak menggunakan apa-apa huruf jar. Tujuannya adalah untuk. Ataupun kesannya dari segi mana Ialah untuk memberi maksud. Hidayah yang mutlak. Sama ada hidayah. Sebelum. Sama ada hidayah. Sebelum sampai kepada jalan yang lurus. Ataupun hidayah. Ketika berada di permulaan jalan yang lurus. Ataupun hidayah. Untuk uh, sentiasa berada di atas jalan yang lurus, ataupun hidayah, untuk mengetahui setiap perincian uh, jalan yang lurus itu, ataupun hidayah sehingga kepada penghujung jalan yang lurus itu. Maka ia adalah hidayah yang mutlak dan dan menyeluruh, hidayah yang lengkap yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wataala. Uh, misalnya di sini uh, apabila kita menyebut al hidayah uh, tufis s merangkumi hidayah li jami' tafasil ad-dinih ilman wa maka setiap perincian uh, yang berada di dalam agama ini syariat ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kita sebagai suatu tuntutan ataupun sebagai suatu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada ia berbentuk ilmu teori ataupun berbentuk Uh, amalan praktikal Maka kita memohon daripada Allah SWT Untuk mendapatkan Kita memohon hidayah petunjuk daripada Allah SWT Untuk Sama ada mengetahui Perkara tersebut Dan juga beramal dengan perkara tersebut Maka hidayah ini Merangkumi setiap perincian uh, Agama kita Perkara yang dituntut uh, Ke atas seorang muslim Dalam kehidupan uh, seorang hamba dalam obudiah seorang hamba maka itulah sebenarnya hakikatnya yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahada doa min Ajmal Adaiyati wa Anfaahil Abdi maka kerana itu doa ini adalah termasuk dalam doa yang paling menyeluruh yang menghimpunkan kesemua permintaan-permintaan yang diperlukan oleh seorang hamba dan paling bermanfaat bagi seorang hamba dan kerana itulah juga Allah Subhanahu Wa mewajibkan pada setiap muslim untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa pada setiap rakaat daripada solatnya kerana, <coughs> kerana kerana dia sangat memerlukan kepada hidayah tersebut. dan di sini dapat kita lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Jadi kita tengok struktur surah Al-Fatihah itu bermula dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT mengulakan Memperkenalkan dirinya Dan menyatakan antara sifatnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dan ini antara bukti Rahmatnya Allah SWT Rahimnya Allah SWT Pada hamba-hambanya yang beriman Diajarkan apakah doa Apakah permintaan yang terbaik Yang sepatutnya diminta oleh seorang hamba Yang akan dapat menyampaikan Seorang hamba itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apa besarnya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak kita kembali pada dia. Pulang pada dia. Sampai pada dia. Dan Allah ajarkan pula kita. Apa yang patut kita minta daripada Allah. Supaya kita mendapatkan perkara tersebut. Supaya kita mendapatkan ilmu dan juga melakukan perkara-perkara yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masymin muslima yang dimakhluk Allah subhanahuwataala sekalian. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ketujuh. Kata Allah subhanahuwataala, cerata an ladin an-nam taalaihim jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Minan al nabiin wal siddiqin wal shuhada wal salihin wa ghayri siratil maghdubi alayhim alladhi 'arafu alhaqqa wa tarakuhu kalyahudi wa nahwihim wa ghayri siratil dhalin alladhina taraku alhaqqa 'ala jahlin wa Allah SWT wa menyebut jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat dan uh, di sini Syekh Saadi menjelaskan siapakah jalan mereka itu jalan siapakah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu taala berikan kepada mereka itu nikmat iaitu di kalangan para nabi-nabi para siddiqin orang yang benar uh, uh, dan para syuhada wasyuhada wassalihin orang-orang yang salih. dan uh, tafsiran ini diambil daripada ayat yang lain daripada surah An-Nisa apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut wa man yuta'i Allaha war rasul fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulai ka rafiqa yanika Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-nisa barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah subhanahu taala berikan kepada mereka nyaman. Nah, kita tengok di sini ada persamaan yang di, di situ di sini Allah menyebut orang-orang yang uh, engkau yang Allah subhanahu taala berikan nyaman di dalam surah An-Nisa Al Allah menyebut orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nyaman dan dijelaskan di situ dilanjutkan lagi di dalam, surah, di dalam ayat An-Nisa ini dilanjutkan lagi perincian orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka nikmat iaitu di kalangan para nabi para siddiqin para syuhada dan para solihin dan mereka itulah sebaik-baik orang untuk dijadikan pendamping hasuna ulai ka rafiqaa zalikal fadhlu min Allah lan waikaitulah kunian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan cukuplah Allah Subhanahu uh, Wa Ta'ala dan uh, dan cukuplah wa kafala billahi alim dan uh, cakullah Allah Subhanahu taala yang maha mengetahui dalam perkara tersebut. Uh, jadi tadi kita cakap tentang jalan jalan yang lurus dan kita cakap tentang uh, memohon bertunjuk daripada Allah Subhanahu taala, memohon pimpinan dan uh, dan juga lorongan dan dorongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, mengenali jalan yang lurus tersebut supaya digerakkan hati untuk memulakan perjalanan di atas jalan tersebut istiqamah dan terus berada di jalan yang tersebut mengetahui setiap uh, perincian yang berada di atas jalan tersebut sehinggalah kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu sahaja Lanjutan daripada ayat ini juga menggambarkan seolah-olah sebenarnya kita tidak berseorangan uh, dalam melalui jalan tersebut. Jalan yang kita minta itu adalah jalan sebenarnya adalah jalan uh, yang telah diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka nikmat. <tuh> Itulah di kalangan para Nabi, para siddiqin, para Sholat dan juga para Salihin mereka yang telah membuktikan. Uh, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka yang telah terbukti uh, kebenaran mereka uh, dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka hakikatnya pada hari ini walaupun kita keseorangan di atas jalan tersebut maka kita tidak perlu kita tidak uh, perlu berasa takut kerana jalan itu adalah jalan yang pasti akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun kita katakan jalan lurus yang kita ambil ini, kita berseorangan, tidak ada orang lain di kiri dan kanan, depan dan belakang uh, dalam masa yang sama kita melihat ada jalan-jalan yang lain yang mana berpusu-pusu orang mengikuti jalan tersebut maka janganlah kita uh, terpedaya janganlah kita tertipu kerana ramainya orang di jalan-jalan yang lain itu uh, sehingga mungkin boleh Uh, menarik kita untuk sama-sama mengikuti uh, kumpulan yang ramai tersebut uh, kerana uh, sekiranya kita telah berada di atas jalan yang lurus tersebut walaupun kita keseorangan walaupun kita hanya seorang diri tetapi yakinlah itulah jalan yang lurus yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu SWT uh, dan dan inilah sebenarnya hakikat yang uh, perlu kita fahami di dalam uh, memahami. Uh, Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Uh, perkataan Manhaj itu dari segi bahasanya adalah At-Tariqul Wadih. Uh, jalan yang jelas. Dari segi bahasa. Jadi sama juga dengan perkataan Sirat ini. Jalan yang jelas. Uh, uh, cuma perkataan uh, Yeah, ya, serat juga ada perkataan yang jelas jadi apabila kita menyebut ahlus sunnah wal jamaah maka mereka lah orang-orang yang uh, mengikuti sunnah Nabi SAW uh, dan uh, wal jamaah itu merujuk kepada uh, para sahabat ataupun para salafus salih uh, mereka adalah kumpulan yang mengikuti baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas jalan nabi dan juga jalan asrafu salih bermula daripada para sahabat kemudian para tabiin dan juga atba'ut tabiin inilah uh, suatu jalan yang jelas yang ditinggalkan kepada orang-orang uh, yang kemudian orang-orang selepasnya inilah satu jalan yang jelas orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan mereka itu jelas dan ditinggalkan kepada dan boleh diikuti oleh orang-orang yang terkemudian maka hari ini walaupun kita seorang diri tetapi kita sekiranya kita berada di atas jalan yang betul jalan yang ditinggalkan oleh mereka berada di atas manhaj alu sunawal jamaah maka kita tidak, tidak perlu berasa risau dan takut kerana itulah jalan yang benar walaupun kita uh, seorang diri Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya. Seperti orang-orang Yahudi dan seumpama dengan mereka. Di sana adanya di sana adanya tafsir Nabawi. Nabi SAW mentafsirkan. Al-Maghdubi alaihim humul Yahud wa dalil humul Nasara. Ha, tetapi ia bukan uh, terhad kepada uh, golongan Yahudi dan Nasrani saja, Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sifat. Sifat orang Yahudi dan juga sifat Nasrani. Apakah sifat orang Yahudi? Sifat orang Yahudi adalah mereka ini orang-orang yang mengetahui kebenaran. Diberikan kepada mereka kitab, dikenali dengan ahlul kitab, mempunyai ilmu, kenal Allah. Kenal Nabi, bahkan banyak Nabi-Nabi diturunkan kepada mereka. Banyak kitab-kitab, uh, lauh-lauh ataupun suhuf yang berada di dalam tangan mereka. Tetapi itu semua tidak menjadikan mereka ini sebagai uh, uh, golongan yang tetap di atas kebenaran. Bahkan sebaliknya mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Dan uh, golongan yang seperti ini sentiasa berada di sepanjang uh, sepanjang zaman orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti kebenaran tersebut dan inilah uh, merupakan suatu peringatan kepada orang-orang uh, yang berilmu di kalangan umat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mereka siapa saja yang mempunyai ilmu uh, tetapi tidak beramal dengan ilmunya maka sebenarnya mereka tidak berada di atas jalan yang lurus tetapi uh, berada di atas jalan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Orang-orang Yahudi ini mengetahui di dalam kitab-kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat Nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan. Tetapi apabila uh, terbukti Nabi akhir zaman itu dibangkitkan bukan di kalangan bangsa mereka, bukan di kalangan Bani Israel tetapi di kalangan bangsa Arab, Maka mereka menjadi uh, hasad dan iri hati. Kenapakah Nabi Akhir Zaman itu bukan di kalangan mereka? Uh, Sebab mereka telah menunggu sebegitu lama, uh, mencari, memburu uh, Nabi Akhir Zaman itu dengan menyangka ia akan lahir di kalangan mereka. Tetapi tiba-tiba lahir di kalangan orang Arab. Uh, maka mereka menjadi cemburu dan menyebabkan mereka menjadi sangat hasad, sangat iri hati terhadap. Nabi SAW dan juga orang Arab Maka kerana itulah mereka tidak mengikuti Sepatutnya merekalah orang yang paling utama Yang paling awal yang akan beriman dengan Nabi SAW Tetapi ilmu mereka itu, pengetahuan mereka itu tentang Nabi Tidak menjadikan mereka orang yang mula-mula beriman dan mempertahankan Nabi SAW Tetapi menyebabkan mereka lebih kuat permusuhannya terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam nah seperti yang dinyatakan dalam surah al-maidah la uh, tajidan ashaddana sa'ada amanu al-yahud kamu akan mendapati orang-orang yang sangat kuat pembusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi maka ini suatu ancaman bagi mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti kebenaran tersebut Iaitu disifatkan dengan golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu SWT. Satu golongan lagi, uh, itulah jalan orang-orang yang sesat. Uh, jalan orang-orang yang sesat. Adalin. Ad itulah orang-orang yang meninggalkan uh, kebenaran disebabkan kejahilan. Uh, dan juga kesesatan mereka. Uh, kalau yang pertama tadi, golongan yang dimulukai itu adalah orang yang mengetahui kebenaran lalu mereka meninggalkan kebenaran tersebut uh, golongan yang sesat ini mereka tidak mengetahui kebenaran tetapi, dan uh, tidak mengetahui kebenaran, dan mereka juga meninggalkan kebenaran tersebut tidak berada di atas jalan yang benar tersebut tetapi disebabkan kejahilan mereka dan juga kesesatan mereka uh, seperti orang-orang Kristian -orang walaupun pada hakikatnya, orang-orang Kristian -orang ini Sebenarnya adalah di kalangan bani Israel juga Nabi Isa itu adalah di kalangan bani Israel Nabi daripada Susu Galur Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria yang mana kesemuanya adalah nabi-nabi bani Israel Tetapi dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam ini kepada bani Israel yang sebagaimana tugas para nabi untuk mengajak Kaumnya kembali kepada kebenaran. Maka kerana itu Bani Israel memusuhi Nabi Isa AS. Uh, sedangkan pada hakikatnya Nabi Isa juga adalah daripada Bani Israel. Dan itulah yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Perbandingannya antara orang Yahudi dan juga orang Kristian. Di mana orang Yahudi ini, mereka sang, mempunyai... Uh, ilmu tentang kebenaran, tetapi merekalah orang yang paling jauh daripada mengikuti kebenaran tersebut, uh, sedangkan orang-orang uh, Kristian -orang hidup di dalam uh, kekeliruan di dalam uh, kejahilan uh, di dalam uh, kesesatan bahkan uh, tentang Tuhan mereka sendiri, mereka sangat keliru ada Tuhan uh, Tuhan Bapa, Tuhan Roh uh, uh, Kudus uh, Mak Tuhan dan sebagainya jadi isu tentang Tuhan saja telah uh, sangat mengundurkan mereka dan dan dari segi sejarahnya juga memang uh, sejarah Kristian Kristiani uh, mempunyai sejarah yang sangat kabur yang sangat kabur berbanding dengan orang-orang uh, Yahudi. Uh, Apa pun yang ditekankan dalam ayat ini bukanlah kepada kelompok-kelompok tertentu tetapi yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah uh, sifat. Ha, kerana itu di, di, digunakan di sini perkataan sirab ha, Jalan, ha, jalan orang-orang yang diberikan nikmat Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat ha, Jadi, uh, yang perlu di-highlightkan uh, Yang perlu difokuskan di adalah bukan kepada kelompok itu Kerana kelompok itu mungkin terhad kepada masa dan uh, tempat tertentu Kemudian berakhir. Tetapi yang lebih kita bimbangkan adalah ia adalah sifat. Yang mana sifat ini boleh wujud di mana-mana zaman dan juga di mana-mana tempat. Boleh jadi di kalangan kita juga dan boleh jadi kita juga wali'yazubillah mempunyai sifat-sifat tersebut. Maka inilah yang perlu kita perhatikan supaya apa yang Allah SWT nyatakan sifat al-maghdubi alaihim dan juga al-dalin ini tidak berada kepada diri kita. Uh, seperti mana al-maghdubi alaihim itu uh, dapat disifatkan di dengan uh, ulama ataupun orang-orang yang berilmu di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang tidak beramal dengan ilmunya. Maka ad-dallin ini adalah orang-orang yang beramal uh, para uh, ubad ataupun para ahli ibadah uh, di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beramal tanpa ilmu. Maka menjadikan mereka berada di dalam Kekal di dalam uh, kejahilan dan juga uh, kesesatan. Baik, uh, muslimin dan muslimat yang berfati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Uh, Alhamdulillah. Uh, kita uh, selesai pada ayat yang ke ketujuh. Jadi, kebiasaan uh, Syekh uh, Sa'adi dan inilah uh, antara Ciri-ciri uh, atau keistimewaan yang terdapat dalam tafsir asyadi ini, di mana beliau benar-benar uh, memfokuskan kepada makna uh, makna ayat. Kalau kita perhatikan di sini memang uh, tafsirannya itu tidak terlalu uh, terlalu uh, banyak percahannya ataupun terlalu uh, terlalu luas. Uh, memang benar-benar fokus kepada kepada makna ayat. Yang mana uh, tefsiran ini sebenarnya telah disaring uh, daripada pendapat-pendapat tafsir aqwal tefsir uh, shikh, antara metod sheikh manhash, sheikh di dalam tafsir ini adalah uh, sheikh akan uh, melihat kepada pendapat-pendapat tafsir yang ada di dalam uh, kitab-kitab tafsir Mu'tabar kemudian uh, merumuskan ataupun menghimpunkan pendapat-pendapat tersebut dan merumuskan kepada uh, suatu Uh, suatu ayat yang yang dapat merangkumi uh, ke semua makna-makna uh, tersebut. Uh, Ini dah antara uh, metodologi syekh di dalam uh, pentafsiran yang mana sangat uh, sangat mudah untuk kita fahami. Ha uh, kerana syekh telah memudahkan perjalanan untuk kita berbanding kalau kita misalnya kalau kita baca tafsir al tabari ataupun tafsir Ibn Katsir misalnya dibawakan banyak pendapat, atas Ibn Jauzi misalnya, kadang-kadang mungkin empat pendapat, tiga pendapat, lima pendapat kita nak kena baca satu-satu dan faham satu-satu, jadi Syekh telah memudahkan perjalanan tersebut mungkin dua pendapat tiga pendapat ini dirangkumkan dalam satu ayat, dan, dan, dan itu sekiranya mungkin, tetapi kalau tidak mungkin untuk dirangkumkan, maka Syekh akan uh, men menterjahkan memilih pendapat yang paling kuat menurut syekh selepas daripada itu selepas habis daripada tafsiran dan ini syekh akan menyatakan beberapa istinbat daripada daripada surah ini beberapa istinbat ataupun beberapa faedah fawaid daripada sesuatu surah ataupun sesuatu ayat maka kata syekh rahimahullah فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الغبوبية يؤخذ من قوله رب العالمين وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله wa min qouli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa tauhid al-asma' wa al-sifat wa huwa ithbat sifat al-kamal lillahi ta'ala allati athbathaha li nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wa la tamthilin wa jadi dalam perenggan ini syekh memulakan istimbat ataupun faedah-faedah yang -faedah dapat kita ambil daripada surah ini. Maka kata Syekh, surah ini walaupun ia sangat ringkas walaupun ia ringkas tetapi mengandungi apa yang tidak terkandung di dalam surah-surah yang lain daripada Al-Quran ini. Maka apa yang terkandung di dalam surah ini yang tidak terdapat dalam surah-surah yang lain ataupun yang tidak terhimpun di dalam surah-surah yang lain. Yang pertamanya tentang cabang tauhid yang tiga Jenis tauhid yang tiga iaitu yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah yang diambil daripada uh, firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Diambil daripada perkataan Rabb Rabbil alamin. Maka tauhid ar-rububiyah ini dalam takrifan yang mudahnya ialah iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan uh, perbuatan Tuhan tauhidullah biafalillah uh, mentauhidkan Allah Subhanahu taala dengan perbuatan Allah apakah perbuatan Allah seperti yang telah kita sebutkan dalam tafsir sebelum ini uh, ketika uh, Sheikh menghuraikan perkataan rabb Itulah Allah Subhanahu taala yang menciptakan uh, ini perbuatan Allah Allah Subhanahu taala menciptakan uh, menjaga Uh, mendidik, memberi rezeki, mengurus segala keperluan. Uh, ini semua adalah uh, kerja buat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu disebut Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Ar-Rububiyah. Maka Tauhid Ar-Rububiyah ini barangkali ia tidak terhad kepada orang Islam sahaja. Ada orang yang bukan Islam yang juga percaya Ataupun uh, beriman kepada satu Tuhan Yang menciptakan Yang mengurus Yang memberi rezeki kepada mereka Yang uh, melakukan segala-galanya uh, Maka kerana itu kita kata Tauhid al ini tidak khusus Bagi orang-orang yang Beriman sahaja Orang-orang Islam sahaja Bahkan ada orang-orang yang bukan Islam Juga uh, uh, Beriman kepada Allah Subhanahu kepada Tuhan yang satu kepada Tuhan yang satu uh, dengan tauhid rububiyah ini. Uh, kemudian yang kedua tauhid al-ilahiyah ataupun tauhid uluhiyah. Uh, iaitulah lah ifradullah bil ibadati iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa dengan ibadah Antum kita boleh sebutkan kalau tauhid Uluhiyah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, maka tauhid uluhiyah ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Iaitulah dengan ibadah makhluk itu sendiri. Inilah tauhid uluhiyah yang diambil daripada perkataan Allah lahul jalalah. Dan juga diambil daripada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini telah kita huraikan di mana apabila seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala yakin bahawasanya Allah adalah penciptanya, pemberi rezekinya dan pengurus segala keperluannya dan itulah tauhid rububiyah kemudian dia meletakkan segala pengabdian dirinya dan sepenuh ubudiahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itulah tauhid uluhiyah dan inilah yang membezakan di antara uh, seorang muslim seorang mukmin dan juga uh, bukan muslim uh, di mana bukan muslim barangkali dia yakin bahawasanya Allah itu adalah penciptanya pemberi tetapi sekiranya dia tidak meletakkan ubudiahnya itu hanya kepada Allah maka ia tidak beriman dengan ataupun dia tidak mempunyai tauhid uluhiyah dan seterusnya uh, tauhid cabang yang ketiga ataupun jenis yang ketiga ialah tauhid al-asma wa sifat iaitu telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala uh, wa ithbatu sifatil kamal lillah taala allati athbathaha li nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu min ghairi ta'til ta wa la tamthil wa la tashbih uh, iaitu telah mentauhidkan uh, Allah Subhanahu wa taala pada sifat, pada nama dan juga sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan bagi Allah sifat kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya sendiri. Ataupun apa yang telah ditetapkan melalui baginda Nabi SAW. Kerana ini adalah perkara yang gaib tidak ada seorang makhluk pun yang yang pernah melihat ah uh, Tuhannya hari ini tidak ada seorang uh, makhluk pun yang pernah uh, melihat ataupun mengetahui bagaimanakah uh, sifat Tuhan yang itu maka kerana itu tidak ada jalan lain melainkan melalui uh, perkhabaran yang datang daripada sama ada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri seperti mana yang adalah khabarkan dalam al-Quran tentang sifat sifatnya nya ataupun melalui rasul ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang hamba melainkan dia perlu beriman. Kerana perkara ini perkara yang ghaib yang tidak mungkin dapat dicapai oleh akal manusia yang terhad Kan manusia ni ada keterbatasannya, ada haknya, maka ia tidak ada jalan untuk sampai kepada uh, sifat Allah Subhanahu Wataala melainkan melalui uh, jalan uh, perkhabaran tersebut, melalui uh, per perkhabaran tersebut. Maka kerana itu uh, menjadi tanggungjawab seorang Muslim untuk menetapkan bagi Allah mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan diNya sendiri ataupun yang diberi, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'tilin tanpa uh, menghilangkan sifat tersebut tanpa menghilangkan sifat tersebut seperti mana yang uh, dilakukan oleh uh, sebahagian golongan antaranya misalnya asy'arih menyebut sama'un bila sama' Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah memberitahu di dalam Al-Quran yang bahawasanya Allah itu maha mendengar maka dikatakan Allah itu uh, mendengar tetapi tidak mendengar mendengar tetapi tidak uh, tidak mendengar uh, begitu juga dengan uh, perlihatan melihat tetapi tidak tidak melihat maka ini merupakan uh, ta'til kepada sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun misalnya Allah Subhanahu wa memberitahu di dalam al-Quran bahawasanya ar-rahman ala al-arsh uh, istawa Allah Allah Subhanahu wa yang bersifat dengan sifat Rahman itu bersemayam di atas arasy maka ada di sana bolongan uh, yang menafikan sifat tersebut Puncanya adalah kerana mereka merasakan sifat itu adalah sifat makhluk, sifat yang ada pada makhluk. Maka seperti mana seorang makhluk yang melihat, yang mendengar, maka ia tidak mungkin kita menyebut Allah Subhanahu Taala juga melihat dan mendengar. Maka ia itu telah menjadi sama seperti makhluk. Maka kerana itu mereka pergi kepada tawil. Mereka pergi kepada ta'wil ataupun kepada ta'til. Ta menafikan terus sifat tersebut. Begitu juga dengan golongan Muqtazilah. Muqtazilah juga menafikan sifat bagi Allah Subhanahu SWT. Syubahannya hanya, hanya satu kerana dengan menetapkan sifat-sifat ini maka ia akan men akan menyamakan Allah Subhanahu SWT dengan makhluk. Bahkan kita tidak menurut pandangan mereka tidak boleh mengatakan Allah itu wujud, kerana manusia kerana makhluk juga wujud, maka perlu dinafikan sifat wujud bagi Allah subhanahu wataala. Dan ini semua merupakan falasi-falasi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh akal manusia apabila mereka cuba memahami ataupun mentafsirkan sifat Allah subhanahu wataala dengan menggunakan akal semata-mata tanpa panduan daripada wahyu. Uh, dan kerana itu kita katakan orang yang um, mengatakan bahawa ada dengan cara tersebut dengan kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu taala ini maka kita telah menyamakan Allah Subhanahu taala dengan makhluk uh, maka kita mengatakan sebenarnya mereka itulah yang telah menyamakan Allah Subhanahu taala dengan makhluk maka kerana itulah mereka uh, cuba untuk menafikan sifat tersebut. Orang yang mengatakan, orang yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu Wa adalah kerana mereka telah menyamakan Allah Subhanahu Wa dengan makhluk. Sebagai sebagai hujah tambahan yang lain, kenapa kita perlu menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Kerana kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam al-Quran misalnya ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu uh, melalui perkataan melalui kalam Allah ini ataupun melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita tahu maknanya yang diketahui maknanya kerana al-Quran ini di dalam bahasa Arab. Uh, Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Maka bahasa ini mempunyai Dalalahnya mempunyai petunjuk maknanya, mempunyai maknanya. Kita tidak mungkin kita uh, tidak memahami maknanya. Maka kerana itu setiap perkataan itu yang yang mempunyai dalalahnya yang diketahui maknanya uh, secara bahasa. Tetapi yang yang tidak kita ketahui hanyalah uh, bagaimana ataupun hakikat kepada makna tersebut. Bagaimana itulah yang perlu kita kita nafikan uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu berdasarkan ayat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Allah menyebut laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa ka Tidak ada sesuatu pun yang Uh, sama ataupun hampir sama. Uh, dan inilah, inilah juga yang disebut oleh uh, Syekh As-Sa'di di sini wala tamthilin wala tashbih. Tamthil ini maksudnya sama 100%. Sama sebijik-sebijik. Dan tashbih ini hampir sama, hampir serupa. Maka dengan ayat ini laisa ka mithlihi syai'un telah menafikan uh, dari sudut menyamakan Allah Subhanahu Wa ataupun menyerupakan ataupun menghampir samakan Allah Subhanahu Wa dengan makhluk. Dan inilah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu Wa dengan makhluk. ataupun hampir sama pun tidak. Itu kita kata dari segi hakikat ataupun dari segi kaifiatnya. Tetapi kita tidak boleh menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran apabila Allah mengatakan uh, dia uh, beristiwa ataupun bersemayam maka kita tidak boleh menafikan kerana itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak perkara tersebut ataupun menafikan perkara tersebut sama dengan menolak kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tolak adalah mengkaifiatkan, membagaimanakan ataupun menyifatkan perkara tersebut. Inilah yang tidak berada di dalam uh, pengetahuan Ataupun tidak dapat dicapai oleh akal kita Sebagai satu contoh ataupun logik yang mudah Misalnya kita mengatakan uh, Dan ini kita kata contoh uh, Sesama makhluk Dan bagi Allah contoh yang lebih tinggi Misalnya kita kata uh, Saya ada tangan Saya seorang manusia dan saya ada tangan Ataupun saya seorang manusia dan saya ada kaki. Dan nyamuk sejenis serangga juga ada kaki. Kedua-duanya kita katakan kaki. Saya ada kaki, nyamuk juga ada kaki. Tetapi adakah sama kaki saya dan juga kaki nyamuk? Sudah tentu berbeza. Ini kita katakan perbandingan di antara makhluk dengan makhluk. Walaupun perkataan yang sama dan maknanya dapat kita fahami, kaki dengan yang dimasukkan dengan kaki itu tetapi sifatnya itu tetap tidak sama tetap tidak sama maka kerana itu apa yang walillahil mathalul ala dan kalau kita katakan sesama makhluk juga ada perbezaannya tidak sama apatah lagi antara makhluk dan juga Allah Subhanahuwataala yang maha sempurna yang menciptakan segala-galanya sudah tentulah walaupun Allah Subhanahuwataala menetapkan uh, sifat Penlihatan, sifat mendengar dan bermacam-macam lagi sifat di dalam Al-Quran Al-Karim ataupun melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah tentu yang mana dapat kita fahami maknanya, tetapi sudah tentu kita tidak dapat membayangkan dan tidak boleh dibayangkan oleh akal fikiran kita dari segi bagaimana, bagaimanakah Ia, apakah bentuk dan hakikatnya Ia itu. Uh, uh, kita tidak dituntut untuk memikirkan perkara tersebut dan ia di luar kemampuan uh, akal fikiran kita. Seperti mana uh, peninghatan kita mempunyai batasan, kita tidak dapat melihat apa yang di sebalik dinding. Kita tidak dapat menembus apa yang di sebalik dinding. Ini yang konkrit ataupun tangan kita mempunyai hat capaiannya, kaki kita juga mempunyai hat dalam melangkah. Maka begitu juga dengan akal. Akal juga ada hadnya. Ia tidak dapat menjangkaui perkara ini. Ia tidak dapat melepasi perkara tersebut. Maka ia perlu berhenti di mana ia perlu berhenti. Apabila Allah SWT menetapkan sesuatu sifat di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi SAW, maka kita hanya perlu menetapkan perkara tersebut tanpa membagaimanakan. Bagaimanakah sifat tersebut maka kerana itu kita tidak menafikan, membatalkan sifat tersebut menolak sifat tersebut ataupun sebaliknya menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk seperti mana yang dilakukan oleh golongan mujassimah maka golongan mujassimah adalah adalah golongan yang menyamakan Allah SWT dengan makhluk bukan saja secara makna tetapi juga secara uh, sifat dan bagaimana maka mereka mengatakan tangan Allah sama seperti tangan makhluk uh, tangan ataupun uh, perlihatan Allah sama dengan perlihatan makhluk yang mempunyai yang mempunyai mata pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk yang mempunyai telinga maka ini juga adalah golongan yang yang menyimpang yang terkeluar daripada uh, aliran ahlu sunnah wal jamaah maka ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang berada uh, di tengah-tengah atau golongan yang uh, menolak terus sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana yang dilakukan oleh golongan uh, Mu'tazilah dan juga sebahagian sifat-sifat uh, yang ditolak oleh golongan uh, Asyairah As dan juga Maturidiyah dan juga uh, berada di tengah-tengah uh, daripada satu kelompok lagi yang ekstrim di sudut ekstrim yang satu lagi yang menyamakan terus Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang mempunyai anggota dan jisim seperti mana seperti mana makhluk Wallahu ta'ala a'lam dan mentahirkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat ini ditunjukkan oleh lafaz Alhamdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat Alhamdulillah ataupun juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim yang mempunyai yang mana nama-nama ini mempunyai sifat yang mempunyai sifat-sifat yang merujuk kepada zat yang sama zat yang sama tetapi mempunyai banyak nama dan setiap nama itu mempunyai sifat-sifatnya dan inilah menunjukkan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. seperti mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama-nama dan setiap nama itu mengandungi sifat, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai lebih daripada satu nama ataupun kita katakan kelaran yang merujuk pada sifat-sifat mulia yang berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al karim juga mempunyai banyak nama-nama yang mana nama-nama itu menunjukkan kepada sifat-sifat uh, tertentu. Maka kita mengatakan uh, banyaknya nama itu menunjukkan kepada kemuliaan sesuatu. Kemudian seterusnya antara uh, antara faedah yang lain ataupun uh, uh, hidayah ataupun petunjuk yang lain yang dibawakan oleh uh, Syekh Al-Saadi ialah uh, Wutabam manat isbat an di qaulih ta'ala ihdina siratal mustaqim karena ذلك mumtani' bidun ar-risalah. Ah kata Syekh Sa'adi surah ini juga mengandungi isbat an menetapkan kenabian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am la'i firman tunjukkanlah kami jalan yang lurus. bagaimana untuk kita dapat sampai kepada jalan yang lurus. Jika tidak ada jalan lain, melainkan melalui risalah kenabian. Ha, tidak ada jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada jalan yang lurus, jalan yang benar, kebenaran, melainkan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini uh, mengandungi makna uh, pengakuan ataupun uh, beriman terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, dan inilah merupakan antara hujah yang perlu kita tegakkan kepada sebahagian golongan yang mungkin uh, menyangka ataupun uh, berpegang bahawasanya kita boleh sahaja beragama tanpa nabi tak ada nabi pun kita boleh sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, dan uh, Inilah uh, yang cuba disampaikan oleh uh, dalam satu uh, satu tulisan dalam satu kisah uh, Al Hayy bin Yaqban ibnu Tufail kalau tak kalau tak salah saya karya ibnu Tufail yang menulis uh, suatu kisah Al Hayy bin Yaqban iaitulah satu orang yang uh, satu budak uh, satu budak yang terdampar di sebuah, pulau, di sebuah pulau dan dibesarkan di dalam hutan dan tidak pernah bertemu dengan mana-mana manusia tidak pernah bertemu dengan mana-mana manusia maka sehinggalah apabila dia telah uh, semakin dewasa dan mula bertanya tentang pencipta tentang siapakah Tuhan maka akhirnya dia setelah dia memahati kepada uh, ciptaan alam ini maka akhirnya dia membuat kesimpulan bahawasanya adanya satu Tuhan satu satu Tuhan yang menciptakan segala-galanya maka dia pun memulakan uh, ibadah uh, kepada Tuhan tersebut maka dia pun mula melakukan suatu bentuk uh, ritual untuk menunjukkan uh, pengabdian dirinya kepada Tuhan tersebut Ini secara ringkaslah cerita ni Nah, tapi cerita ini mengandungi unsur unsur fasafah yang sebenarnya secara hadus uh, menolak uh, fungsi Nabi ataupun fungsi disalah ideanya ialah seseorang itu mungkin boleh uh, beragama tanpa walaupun tidak tidak melalui Nabi sehingga pada pada suatu ketika ada seorang lelaki yang uh, berasal daripada bandar dan terdampar di pulau tersebut maka bertemulah dengan uh, dengan orang yang disebut dengan Hai bin Yaqdan ini. Maka Hai bin Yaqdan ini yang tidak pernah bertemu dengan dengan manusia akhirnya mengetahui bahawasanya ada uh, makhluk sejenis dengannya. Maka dia pun mula uh, uh, berkomunikasi uh, dengan uh, orang tersebut sehinggalah akhirnya sampai kepada topik yang membincangkan tentang tentang Tuhan. Maka orang tersebut juga mengatakan uh, mereka juga percaya kepada satu tuhan dan akhirnya uh, memujuk Hai bin Yaqran untuk uh, kembali ke bandar seperti mana manusia-manusia yang lain untuk hidup seperti mana manusia-manusia yang lain maka dia pun ikut ikut uh, lelaki tersebut sampai ke bandar dan akhirnya uh, hidup di bandar tetapi apa yang dia dia dapati orang-orang uh, di bandar uh, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tetapi di dalam keadaan yang tidak benar-benar uh, menghayati pengabdian tersebut seperti mana yang dihayati oleh beliau kerana beliau telah men, kerana beliau telah berusaha dan mencari meneliti alamnya sehingga akhirnya mengetahui hakikat uh, ketuhanan hakikat adanya suatu tuhan itu maka akhirnya beliau uh, hay bin yaqda ini membuat kesimpulan Uh, apalah gunanya uh, ataupun uh, mengatakan uh, ibadah orang-orang di bandar itu adalah ibadah yang kosong uh, daripada hakikat yang sebenar dan uh, dan itulah uh, sebenarnya suatu kesimpulan yang uh, ingin dibuat oleh Ibn Tufayn bahasanya uh, seseorang itu boleh sampai kepada Tuhan walaupun tanpa melalui uh, perantara tanpa tanpa melalui risalah ini sebenarnya satu perkara yang bahaya dan ditolak di dalam agama kita. tidak mungkin kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dituntut bukan saja beribadah itu ibadah yang yang yang benar yang sebenar yang uh, yang ikhlas kerana Allah Subhanahuwataala tetapi juga menjadi suatu syarat untuk dipastikan sesuatu, sesuatu ibadah itu benar-benar mengikuti ha, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah cara yang direllai oleh Allah Subhanahuwataala cara yang Allah nak bagaimana kita beribadah pada Allah iaitulah cara seperti mana pada Nabi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah pada Allah dan ini telah kita Uh, telah disentuh oleh penulis ketika uh, menghuraikan ayat ia kena abudu wa ia kena setain tentang makanan ibadah itu uh, di mana sesuatu ibadah itu sekiranya tidak mengikuti uh, tidak diambil daripada Nabi SAW, maka ia bukan ibadah uh, ibadah mempunyai dua rukun yang utama untuk diterima oleh Allah SWT yang pertama, mestilah ikhlas kerana Allah SWT dan yang kedua mestilah bertepatan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya hilang salah satu daripada dua rukun ini maka tidak diterima ibadah tersebut seterusnya kata al-syekh wa ithbatul jazaa' 'ala al-a'mal fi qawlihi Malik yawmiddin wa anna al-jazaa' yakunu bil 'adli li anna ad-din ma'nahu al-jazaa' bil 'adli Uh, menetapkan balasan bagi sesuatu amalan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala man yakiyumiddin kerana balasan itu eee uh, bahawa uh, aljazaa' yakunu bil adli kerana balasan itu berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana agama itu maksudnya adalah balasan uh, secara adil dan ini juga Membuktikan Ataupun menunjukkan kepada Ataupun menetakkan kepada iman Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada hari pengadilan Beriman kepada hari pembalasan Melalui firman Allah Maliki yaumid Dan ini juga merupakan salah satu rukun iman Ini ada ada juga orang yang menolak Adanya hari pembalasan hari kedua kita hidup setakat dunia saja mati-mati habis. Maka ini tertolak berdasarkan ayat ini, Allah SWT menyatakan tentang adanya hari pembalasan yang mana setiap orang akan menerima balasan terhadap amalannya mengikut apa yang diyakini dan dilakukan ketika mana dia di dunia. Kehidupan ini bukan sekadar di dunia, tetapi adanya balasan dan pengadilan di akhirat kelak. Bahasa siapa yang melakukan kebaikan maka dibalas dengan kebaikan dan bahasa siapa yang melakukan kejahatan maka dibalas dengan kejahatan juga. Itu terdapat bukti al-Qadri dan al-Gabda fa'ailul haqiqat, kecuali al-Qadriyah dan Jabariyah. Dan, bel terdapat jawapan kepada semua ahli bid'ah dan dzalal dalam pernyataannya. Hindana syaratan mustaqim, karena maklumat hakik dan kerja dengannya, dan setiap pemula dan orang yang berdiam Juga mengandungi makna menetapkan al-qadar, al-qadar ketentuan. Uh, Itulah setiap hamba adalah pelaku sebenar uh, sesuatu perkara. Seorang hamba itu adalah pelaku sebenar sesuatu perkara. Maka kerana itu dia mendapat balasan bagi setiap perbuatannya. Dia bertanggungjawab di atas perbuatannya. Kerana disebabkan dia adalah pelaku sebenar sesuatu. Dia adalah pelaku sebenar perbuatannya. Maka dia bertanggungjawab di atas perbuatan tersebut. akan mendapat balasan mengikut apa yang dilakukan. Dan ini berbeza dengan suatu golongan lagi yang lain. Al-Qadariyah dan juga Al-Jabariyah Al-Qadariyah ini mengatakan Bahawasanya Al-Qadariyah mengatakan Bahawasanya manusia itu Adalah pelaku Segala-galanya Dan Allah SWT Hanya menciptakan manusia Kemudian Allah tidak Tahu sama sekali apa yang akan dilakukan oleh Seorang manusia itu dan segala-galanya selepas dicipta selepas manusia itu diciptakan maka kesemuanya uh, dilakukan uh, oleh seorang hamba itu tanpa ada campur tangan oleh uh, Allah Subhanahu Dan Ini satu pendapat yang ekstrim daripada golongan Quadriyah. Uh, di sudut yang lain, di sudut uh, di satu sudut ekstrim yang lain iaitu Al Jabadiyah yang mengatakan. Manusia ini seperti bulu atau seperti debu yang ditiup ke di arah mana saja ia ditiup, tidak mampu melakukan apa-apa pun. Manusia itu uh, diciptakan dan semua perbuatannya itu diciptakan uh, ditentukan diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Dia tidak mempunyai apa-apa kuasa ataupun uh, pilihan terhadap apa yang dia sendiri lakukan. Dan ini juga satu uh, pendapat lain yang melawan kepada Qadariyah yang mengatakan uh, setiap orang itu adalah uh, pencipta atau pelaku kepada perbuatannya tanpa ada campur tangan daripada daripada Allah SWT. Jadi kita mengatakan Al-Sunnah al, al mengatakan uh, seorang manusia itu melakukan perbuatannya dengan sebenar. Walau bagaimanapun perbuatannya itu tertakluk kepada uh, ilmu dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terkeluar daripada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana uh, dan ini adalah lawan kepada apa yang didakwa oleh qadariyah yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengetahui apa-apa ataupun tidak boleh menghalang apa yang ingin dilakukan oleh seorang hamba jadi kita mengatakan alusna mengatakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah Uh, dilakukan secara hakiki tetapi tidak terkeluar daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kehendaknya. Allah Subhanahu telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba dan ia berlaku dengan ee uh, iradah kauniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu dalam penciptaannya uh, dan dan uh, pendapat ini juga uh, menolak apa yang didakwa oleh Jabariyah yang mengatakan manusia itu tidak mempunyai pilihan uh, terhadap apa yang dia lakukan. Manusia mempunyai pilihan dan bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia itu tidak terkeluar daripada ilmu dan juga iradah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat ini uh, surah ini juga uh, menolak uh, ataupun uh, menjadi hujah kepada Uh, ahli bid'ah ah dan juga golongan yang sesat berdasarkan ayat ihli nasiratul mustaqim uh, kerana ayat ini uh, seperti yang telah kita jelaskan tadi merupakan suatu uh, hujah kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah maka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang berada di atas manhaj yang benar ini, di atas jalan yang lurus yang telah kita jelaskan tadi, itulah jalan pada nabi uh, sallam, dan para salafus salih Maka, dan inilah disebut oleh Nabi SAW ma ana alaihi wa ashabi Ini dalam hadis iftirakul ummah adalah hadis yang Nabi SAW menyebut akan umat ini akan berpecah uh, kepada beberapa golongan dan disebut umat ini, umat Nabi SAW akan berpecah kepada 73 golongan kesemuanya di dalam neraka, kecuali satu golongan dan apabila Nabi SAW ditanya, maka Nabi SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, itulah jalan aku dan juga para sahabat aku dan daripada situ dah diambil istilah Ahlu sunnah wal jamaah. Iaitulah mereka yang mengikuti Nabi SAW, sunnah Nabi. Dan juga berada di atas jalan uh, salafus salih. Uh, dan setiap golongan yang uh, melaku, pelaku bid'ah dan juga pelaku kesesatan adalah uh, berlawanan atau bercanggah dengan jalan yang benar ini. Dan akhir sekali uh, surah ini mengandungi makna ikhlas mengikhlaskan agama kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada dalam bentuk ubudiyah ataupun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hari ini apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita hendaklah kita uh, lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai suatu bentuk uh, ibadah. Sebagai satu bentuk obudia, tidak mungkin seseorang itu dapat terkeluar daripada kerangka ubudiyah walaupun sesaat, walaupun sesaat dalam kehidupan ya, keseluruhan hidupnya itu adalah perlu diletakkan sebagai atau perlu mengikut asas ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga dengan isti'anah ketika kita memohon pertolongan, memerlukan sesuatu hajat perlu ketika kita mengharapkan sesuatu kebaikan ataupun ingin menolak sesuatu kejahatan maka hanya Allah Subhanahu Taala tempat kita meminta dan mengikut seperti mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin maka segala puji bagi Allah Subhanahu Taala Tuhan sekalian alam. Jadi alhamdulillah kita selesai selesai membaca dan sedikit ulasan daripada tafsir surah al-Fatihah daripada tafsir al sadi -Sa uh, seperti yang saya sebutkan uh, sebelum ini insya-Allah selepas daripada ini kita tidak uh, meneruskan dengan uh, surah al-Baqarah terlebih dahulu tetapi insya-Allah kita akan pergi kepada uh, juzuk amma insya-Allah uh, juzuk amma yang mana ia lebih uh, lebih mudah dan lebih dekat dengan kita mungkin ramai di kita yang Biasa membaca juz amma ataupun telah menghafaz juz amma. Dan ini boleh membantu kita untuk memahami tafsir. Tafsir ini dengan lebih baik insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Pada kesempatan malam ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyidu ala ilaha ila antu astaghfirullah wa atu ilaik.